Îți vine a râde și a plânge, lacrimile când îi curg nătânge, Când îl vezi la putnă că se duce și cu mâna stângă își face cruce. Antihristofi un antichrist, nu insist că nu e, Comunist când era și-a comandat statuie de granit, Cu ea în cârcă suie către ceruri păcătos și sfânt. Plebea noi rămânem pe pământ și mă luminează astfel gând. Ale tale cele două cuie Totuși, totuși, totuși purici sunt Mi se cere patria să vând Voi peri, dar numai nu trădând Voi peri și luminând Ca o lumânare foarte mică Recunosc să morme tare frică Niciun rai, dacă există rai ia anume acest picior de plai ea această margine de țară Suverană, ziceți, suverană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 o găgăuzează, lăcrimează chiar și îngerul de pază.